Fantasi. Runner vi runt bland mycket. Ma Martin. Martin. Fantas. Ja? Vad gör du? Tyst. Jag äver. Vill ha. Men, dig varför då? Jag ska tiden. Martin. Varför då? Men Gigi ska ju vara med. Du menar Gigi Hamilton? Ja, från Freestyle. Mitt favoritband när jag var liten och gick i mellanstadiet Men du ska inte sjunga med henne. Varför då? Martin, lägg ifrån dig hopprepet.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 men vi kör vidare och säger att det här är en podd om livet i en bondefamilj Med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap. Ha! Exakt. Den var du inte med på. Och vi är Martin Edansson och Maria Åkesson som sitter här i... Fick jag inte säga mitt namn? Nej, faktiskt inte. Alltså du är väldigt taskig då. Vill du säga? Är det för var att du har den orangea tröja på dig som du är så taskig? Min holländska fotbollströja. Varför har du en holländsk fotbollströja? Det är en lång historia. Men... Är du holländsk nu? N eller, eller heter det inte Nederländska? Nu? Ja, det står Nederlands på den andra tröjan. Okay, jag har ju två... Varför har du den på det? Det är en lång historia, men Holland var i två VM-finaler när jag var liten och förlorade, trots Cruyff. Men det var, det var två avsnitt med det Mario tragiska Bauer-Schef och Mario Kempe. Jomblund och Holland. Ja, just det, Jomblund. Ja. Mm. Mm. Jag har varit på fotboll idag. Ja, med min kära far. Inte med och sett, jag har inte sett Holland utan Falkenbergs FF och de vann mot Åtvidaberg med 2-0. Då kunde du haft din blåvita halsstyck för Åtvidaberg är också blåvita. Ja, men det hade ju känts lite konstigt. För i just i den matchen hejade jag ju lite på Falkenberg. I superrättan så det är det dessutom. När vi ändå är inne här på fotboll så kan jag ju mm. nämna att AIK vann med 3-0 idag. Jag vet det. Och IFK Göteborg ledde med 1-0 mot det Häcken. Och så fick de ett mål i baken. Så det blev 1-1. Var det en häcken här häckenbakenvits där som du försökte Kan reda? ha varit, kan ha varit. Eh, och för att avsluta det här med fotboll kan vi väl säga att vi ska se våra älskade lag drabbas av. Just det, vi har ju igen. bokat en liten weekend getaway. Mm. Bara Stockholm. du och jag. Och min stora orange Sorry. väska. Eh, ja, vad fin färg. Ja, just det. Jag kanske har blivit influerad. Jag kanske är lite holländsk. Kan bli, ja, kan vara så. Ja, men vi har haft vår barnlösa vecka. Ja, den avslutas ju nu. Och, men jag har ju träffat alla barnen. Ja, du har ju träffat barnen mer än jag. Mm. Det började ju med Helles fritidsinskolning. Ja, inte riktigt. Ja, vi var där och kollade på både fritids- och hennes eh, nya klassrum ja. i Nya skolan. Du och eh, biopappan och plusmamman. Hon är inte plusmamma, hon är bonusmamma. Just det. Och bonuspappan Martin då. Ja. Var där och hälsa på. Ja, det var mysigt. Det en sak jag lite lustigt att de skickade ut information till de andra föräldrarna, mm. men inte till oss. Vi fick räkningen. Vi fick hela räkningen. Ja, och de fick informationen. Ja. Jag tycker överlag så är det lite dåligt fortfarande på skolfronten mm. det här med att man är två föräldrarteam som behöver information, ja. att man inte bara kan skicka till det ena. De borde äget. kunna se att det är olika adresser. Lite bättre på den fronten efterfrågar jag nog. Det tycker vi. Sen har jag ju även träffat både Saga och Lycke på en härlig lunch- och då var svärfar med där också. Det är hemskt vad du har hängt med min pappa ja, den här veckan. men vi är ett himla bra team. Vad har ni i öringen egentligen? Det ska vi inte avslöja, i alla fall inte nu. Sen var vi i väg på en liten invigning, har vi hunnit med också. Fagmjörskan, mm. min duktiga sy... Är du skräddare, Maria? <laughs> vi får kolla det, hon har ju en utbildning från... Borås. Vår... Borås. Det lärde vi oss i den här eh, tävlingen vi var med på. Alltså Undrar, vi det Vi har inte hört något resultat Nej. Vi får kolla på någon hemsida eller facebook Hoppas kanske. vi vinner uppläggning byxor För det behöver mm. vi som är så korta mm. våra <laughs> Vi avslutade ju veckan Med Ivas kalas Nummer två kan man väl säga Ja ungdomskalaset ja. De Nej. kom hit ett gäng tjejer Och tog över lägenheter kan man säga Fem kompisar på madrasser i vardagsrummet Det var ju bara en, är... en enda stor madrass men det var roligt, de hade roligt. Körde igång redan två på eftermiddagen och... Höll på nästan till... Två på natten. Två på natten och sen så såg de över och fortsatte kalaset dagen efter. Och hon var väl halv tolv Något när, vi, sånt, ja. när sista människan gick. Väldigt lyckat. Mm. Mm. Dagens avsnitt har ju temat hela och halva syskon- Ja, och det säger vi ju lite med, Förstås. vi tycker ju inte att det finns hela och halva, eller ja, alla är hela. Man är syskon helt enkelt. Och då har vi ju en gäst, en intervju som vi har gjort på telefon för första gången. Mm. och eh, Lite knastrigt och ja. fladdrigt, men, men dock. Nu kommer ni få höra Gigi Hamilton på plats i London. Hur är det hey. hos dig idag? Jo, det är bara bra. Solen verkar titta fram här mellan molnen, så att det är ganska bra. Härligt. känns bra att vara i London idag. idag. Ja. Och vi ska ju prata lite om din nya singel, Där du är. Eh, ja. För den har ju ett lite så kärleks- och familjetema, känns det som. Eh, men först så vill vi ju förstås prata om bonusfamiljen som är vårt tema i podden. Ja. Och som vi har förstått du växte inte upp riktigt i en traditionell kärnfamilj eftersom du hade halvsyskon och så. Men jag vet inte, bodde du ihop med dem i, i Stockholm och, och sen eh, när ni flyttade och bodde eh, i Jamaica, din pappas hemland? Ja, alltså, um, jag bodde i en kärnfamilj, um, kan jag människa säga, för vi, vi blir lite invexla, men vi tar det så ändå. Ja. Um, <laughs> Ja, min pappa var gift innan han träffade min mamma. Så mm. då hade han en son därifrån. Alltså. Eh, som jag träffade sen mycket senare. Men som jag alltid visste att han fast när han bodde i London. Mm. Sen hade jag ju två halvstyskon i Sverige. Men där också träffade jag dem för en väldigt sent typ i tonåren. Så när jag växte upp som barn så var det verkligen en kärnfamilj. Fast man visste att man hade... Halvsyskon, om du förstår ja, det. Då, då, då hade man inte ordet bonusfamilj så fanns inte riktigt då heller på 70-talet. Nej, absolut inte. Nej, nej. Och, och då blir det ju en annan typ av relation som du har till dina halvsyskon eftersom ni inte riktigt har bott ihop. Ja, och det är både på gott och ont tyvärr. Det mm. um, hade ju var bra om vi alla hade växt upp tillsammans Så hade man ju varit så mycket närmare nu än vad man är, eller hur? Ja just det, du och Semia som, som båda blev sångerskor och ja. var ju, skilde bara ja, något så där. Ni träffade ja. inte varandra då förrän ni var tonåringar, läste jag. Och det är ju jättetragiskt. Ja. Men det här, det här kommer in på det, det ni pratar om, det är ju relationen då mellan mm. alla parter. Vi barn blir lite lidande tyvärr. Um, så det är ju jättesyndigt att jag och Semia aldrig aldrig egentligen satt oss ner och pratade om situationen. Jag blev så indragen i allt det andra som egentligen är bara Ojud egentligen. Har ingenting med oss att göra. Nej, så det, det, det, känd, och det kändes jättejobbigt när hon gick bort att menar, det här var idiotiskt. Det här var ju galet. Varför träffade inte vi varandra mer? Nej, för ni hade mm. säkert haft jättemycket att dela med eller olika erfarenheter. eller. Ja. Och, och för hon hade ju MS och gick bort ganska nyligen. Och, och det är klart, det blir en annan känsla för dig än... Jag vet att din bror dog och, och var ju ännu yngre. Och det blev en ännu större chock då eftersom ni hade vuxit upp hela livet. Ja, och plus att jag var mycket yngre då. Jag var bara 18 när han gick upp. Det var som Man har fått smällare i livet. Ja. ja, du har haft lite otur det och nu vet jag att... Dina föräldrar är borta också. Ja. Blir, ser du annorlunda på din egen familj nu med man och två vuxna söner när, när din gamla kärnfamilj är, inte finns? Alltså, jag ser inte annorlunda, men det är klart. Allting blir ju, Man ser ju skörheten i livet mm. äh, när de man älskar äh, tyvärr går bort. Men det är ju också desto viktigare att man säger att som man behöver säga, um, aldrig egentligen håller någonting tillbaka. Så känner jag nu att uh, jag vill verkligen visa mina barn allt ja. som jag känner ja. uh, och jag gör verkligen det. Så, um, ja. det är nog... Under uppväxten tyckte du att din familj var annorlunda på något sätt? Funderade du över, över det här med halvsyskon? Alltså, jag är ju ett musikerbarn kan man egentligen säga. Min pappa var en hjärtsångare. Ja. Och i den världen så finns det väldigt många um, familjer som faktiskt inte är tillsammans. Som typ en musiker kommer in i landet, träffar en tjej. Hon blev barn och så åkte han iväg. Det är ja, Det finns många kända söner till Stangets och Jimmy Hendrix och, och ja. även idrottsstjärnor som ah. var här under fotbolls -VM och, och fick något barn. Och, precis. precis. Och, och, så alla mina vänner hade egentligen inte kärnfamiljer. Jag kanske var de som en av de få som faktiskt hade mamma och pappa som bodde ihop till i hela sitt äktenskap. Mm, mm. Så... Ja, och du fick ja, det var du ju... någon bonusförälder hos er. Eh, då Nej, er, det gjorde det faktiskt. Träffade inte det. någon ny efteråt, eller så? Nej, de var gifta i 48 år och mm. sådär. Och de var jätte in på slutet. Men det är ju så också min, min pappas första fru var ju inte väldigt glad att mamma kom här. Det var ju Nä. fruktansvärt. Ja just det, för där så det någonting då, ja. Mm. Ja, då fick inte pappa träffa min, min halvbror. Det var ju, jätte, det var ju så fruktansvärt. Det, det var väldigt hemskt för min pappa, för han mm. försökte, försökte få ihop den, men det gick inte för att hon var väldigt värd. Ja, där har jag ju mycket erfarenhet, kan man väl säga, under vattnet tiden. Ja just det. och sen turnerande också antar jag att han, med ett sådant yrke så måste man ju resa en del. Ja visst. Ja, han, han led faktiskt över det. Det, mm. var, det var väldigt svårt för honom. Mm. Vad skulle du själv om vi pratar lite om din nya låt, Där du är? När, ja. när vi har lyssnat på den så... Känns det som att fokus ligger där på den, den lyckan som man känner när man då får vara tillsammans med den man älskar? Ja, det är den ultimata kärleken och lyckan mm. som den låten handlar om. Och, men alltså det, det finns ju inget vackrare än att bli älskad och kunna älska tillbaka. Det är ju det, är det bästa som finns. Mm. Mm, vad som är i obalans egentligen i livet, det är helt plötsligt i balans. Mm. När den, där, när den där kärleken finns. Det i livet. Ja, och den, den kände du ganska tidigt när du, när du mötte din man innan han innan ni gifte er. Ja, det var kärlek i första ögonkastet. Vad härligt. Och, och då är ja. ju att du lämnade Sverige och, och tog en lång paus med din artistkarriär. Ja. det, det. Det är det jag säger, att man äh, allting får en annan lyfta, man, man får en annan driv på, på livet. Det mm. hörde det väl också till att jag var väldigt, jag var ganska trött efter så många intensiva år med både style och frita så jag ville ytterligare på något annat. Så han kom precis... I den tidpunkten där jag kände att jag fick faktiskt resa iväg här, men jag fick ju en chans på det här. Ja. Uh, det ni, var det ni startade Oj, ju så tidigt också, när ni var bara 14-15 år och, och hade många spelningar och gjorde eh, raketkarriär eh, och succé i början. Det här. Så det, det blev ju ett annorlunda liv. I ja, det blev du... det där. Blev artist eh, Vi vill ju förstås spela en bit av här eh, ja. singeln då. Men först så tänkte vi att du ska få hjälpa till att svara på ett av våra lyssnarbrev okay. som Maria ska läsa upp här. Ja, då kommer jag in här och läser det. Hej! Tack för er fina podd. Jag hade behövt lyssna på den för några år sedan, men jag lyssna på den nu istället. Jag träffade för tre år sedan en man som hade en liten dotter och jag älskade denna tös. Hon var fem år när jag träffade hennes pappa. Men hennes mamma hatade mig och gjorde allt för att förstöra relationen mellan mig och Johan som mannen hette. Och även relationen mellan mig och dottern. Hon baktalade mig och sa hemska saker om mig till Johan och ställde till scener vid hämtningar och lämningar. Hon sa bland annat att det inte var bra för dottern att pappan träffat någon ny. Och hon gjorde allt för att göra det krångligt för oss. Även om Johan tyckte att mamman var jobbig så gjorde kärleken till dottern och hans ståliga samvete för att han hade lämnat mamman. Hon var väldigt kluven och han hade svårt att sätta gränser för hennes beteenden. Detta i sin tur ledde till att det slet på vår relation och till slut förra året så gick vi tyvärr isär. Nu känner jag mig både bränd och ledsen. Nu råkar det dock vara så att jag trots allt har träffat en kille via mitt jobb som verkar intresserad av mig och jag är inte helt ointresserad av honom, men han har barn. Jag vet verkligen inte om mitt hjärta klarar av att investera i detta med barn och andra vuxna igen. Jag älskade mitt ex och jag tror att han älskade mig och ändå kom jag sist på hans prioriteringslista. Efter barn, självklart, men även efter hans exfru. Jag älskade min bonusdotter så mycket och nu träffar jag henne aldrig. Vågar jag verkligen försöka igen efter det jag har varit med om så tvivlar jag. Jeanette. Det liknar ju en aning lite då det som blev med din pappa kanske att... Eh... ja. Han fick inte, och, och sen att du också då inte kunde träffa någon som du ändå var biologiskt släkt med. Ja, men, men där kom ju styr, styrkan i kärleken. Nu tyvärr gick de om äh, isär, men min pappa valde ju mamma. Och valde att äh, fortsätta för att han tyckte att den kärleken var, var stor och hoppades sig i sifte att det skulle funka. Mm. Men, men det är ju svårt alltså. Det där är ju svårt sitt att komma in som mm. ytterparten, eller hur? Ja, och den här killen känns ju som att, att han kanske prioriterade sin exfru för mycket. Att han blev för styrd av henne då. Mm. Men det är frågar en fråga här, Janette, är ju ifall hon ska våga igen. Och det tycker jag väl att vi ska råda henne ja, att det våga igen? Ja, det tycker jag. tror inte att Jeanette verkligen inte har gjort något fel. Hon har ju ändå försökt. Ja. Och det är svårt. Ja, yeah. Och så detta är ju jag... en ny man också, en ny man och ett nytt barn, så mm. det inte är inte samma situation då även om det kanske känns så, hon kanske är rädd för att det ska bli samma. Mm. Ja, men hon går ju inte i samma gamla fotspår det här är ju nytt, det här är ju nytt, ja. och vet du inte vad, som, vad det ska bli så ta chansen, ja. det blir kan ju bli fantastiskt. Precis. Sen kan man ju förstå oron, ja. att, att om man har blivit lite bränd en gång. Men vi säger... Ja, men ta ta det är inte samma människor. Ja, ta chansen. Ta chansen! Ta chansen. Ta chansen. Det, då gör man det. Ja, det är bra. hon, hon får ly lycka till. Hon får lyssna på där du är och känna lite, ja. lite glädje och, och våga satsa en gång till. Ja, det håller jag med om. Gör det nu. Ta chansen. Och, och tack till dig för att du tog dig tid. Och lycka till så hörs vi säkert framöver. Ja, tusen gånger. Det var ju roligt att du var med. Ja. Tack, tack! Hej då! Ja, det var ju kul. Ja. Gamla idoler från förr. Mm. Freestyle för min del då någon gång. Kanske mer style för min del. Tidigt 80-tal. Vi såg på varandra. Just det. Domus palä, som de gjorde en parodi. Nej, ja, just den. det. Evas palé ja. var det väl? Ja, men det var vi, vi träffades mellan Domus palé. Det är ju avenyn i Göteborg. Jo. Men Eva, Palais, Palais Evas palé och Domus på ah. den här sidan, ja. mm. De hette Disma under Bordi, tror jag. Istället för Disma under Jordi, som de gotlänningarna hette. Ja. Det blev ju lite som det blev med ljudet. Ja, just det. Det var vår första telefonintervju Och vi skulle ju båda ha varsitt headset. Och vi kan ju låtsas att det är så här långt bak i tiden. när det lät som att man mm, pratade ja. med på andra sidan vattnet. Jag tror felet var lite att vi ringde ju inte bara telefon till telefon. Utan vi ringde ju via Messenger. Mm. Så nästa gång vi gör en telefonintervju. Som blir ganska snart. Då kommer det nog bli bättre djur. Det kan vi väl lova. Det får hoppas. Mm. Helsyskon och halsyskon är temat för dagen. Ja, och det känns som att... Förr var det inte lika att man pratade om det på samma sätt riktigt. Det är faktiskt som syskon och sånt som så de bara försvann. Ja, jag försökte tänka efter. Jag kom bara på en kompis som hade då en äldre halvbror- men de träffades ju aldrig bodde inte ihop. Och så mm. han var liksom inte med i, i familjen och det tog nog lång tid innan jag fick reda på att han fanns också. Så var det med, jag hade ju en kusin som då är halvbror till mina kusiner som jag träffade ja. mycket- jag har bara träffat honom en enda gång i mitt liv tror jag. Det var ju ja, det. Ganska, jag var ganska stor då. Han var inte med på släktsammankomster och så. Nej. Och jag inte han, han är lika mycket kusin inte. till dig, men men i halvsyskon till mina kusiner. Dina andra kusiner. Ja, ja för det är min, mo min morbrors son som tidigare. Ja. ja, just det. Mm. Nej, och det, och det är klart växer man inte upp, upp då lär ju inte de känna honom heller. Nej, de kanske träffades ofta, ja. det vet jag inte. Jag får förstå det. Va? Men det fanns ju många, som Gigi då, hon berättade ju att hon hade en bror som hon visste om, sen men som hon tidigare. aldrig träffade. Och Semia träffade hon inte förrän i tonåren. Det handlar de ju inte så mycket om biologi kanske senare. egentligen, utan snarare om att man växer upp tillsammans. Mm. Det, det tror jag, dels hur gammal man är när man träffas första gången. Och sen mm. om man då får växa upp ihop så man får massa tid ihop. Då lär man ju känna varandra oavsett biologi. Sen ligger det lite magi i orden att om man bara säger, det här är din syster. Ja. Så plötsligt så bara, åh oh, ja, då ska man ha massa så här feelings för den. Mm. Medan då kanske två bonusbarn då som inte har biologiska band. De kan växa upp tillsammans så det kan ändå liksom ta tid mm. för att skapa ett band. Och det kanske är band som aldrig knyts. Nej. Men hade man bara sagt de där magiska orden, bara, men ni är syskon. Ja. Så har det plötsligt blivit någonting. Ja, vi har pratat om det en, en gång tidigare. Att eh, Lycka och Kevin ser ju varandra som bröder. De har ju vuxit upp delvis eh, tillsammans. Mm. Och nu är de lite längre från varandra. Eh, geografiskt. Det kommer bli lite så för Helle. Helle växer ju upp varannan vecka med sina tre halssyskon som är mm. mina barn. Mm. Och sen träffar har ju inte Kevin så där jätteofta nu Nej. för tiden. Så man undrar ju lite hur den relationen kommer att bli när de blir äldre. Vi, vi får se. Trots att de är närmare i ålder, ja. Ja. Så att nej, det får, tiden får utvisa lite. Men jag menar, det kan ju faktiskt vara så även helsyskon som, där relationen inte funkar. Att, antingen att man då flyttas isär. Förr det var det lite vanligt när folk skilde sig så tog... Ja, ah, du får ett barn. Så mm. får du ett barn. Istället för att man hade det här växervis. Det var ju inte sjukt också. Ja, jo, det har jag hört. Att om att familjerna på det sättet. Ja, en, en son följde med liksom pappan till Göteborg och den andra stannade med mamman i Stockholm. Och sen så har de då fått försöka återknyta det i vuxen ålder i princip. Och det blir ju inte samma sak, tror jag. Men det går ju ändå. Att Nej, Jag få en tror fin att äh, Den här som vi lutar mot nu, mer att man är mer. Man har varannan vecka och så att det faktiskt är bättre. Mm. För att jag tror att många känner sig snuvade på en syskonrelation som mm. aldrig blev av. Mm. Mm. Jag, jag vet ju att det finns i min släkt en ganska rörig och lite ovanlig historia oh, med spännande. två olika halvsyskon. Och det är, jag tror att jag förstår hur det hänger ihop. Men vi vill vi testa på dig och lyssnarna här. Okej, okay, jag lyssnar. Eh, min släkting då född tror jag... Sent 30-tal eller tidigt 40-tal. Eh, när hon väckte upp så hade hon, som hon trodde, en jämnårig kusin. Ta fram papper och penna nu. Ja, hoppa. så hennes mamma och hennes moster fick barn samtidigt. Och då blev ju de kusiner. Men deras eh, pappa var ju inte där riktigt. så. Nej. Eh, och hennes moster var 20 år äldre än hennes mamma. Och sen i vuxen ålder fick hon reda på att hennes moster egentligen var hennes mormor. Okej, okay, där förlorade du mig med en <laughs> gång. Okay. Så då på den tiden så var det alltså en mamma och en dotter som fick barn samtidigt. Och då skillde det 20 år, så då var den ena 40 och, då och den andra 20. de att, att de här två barnen som föddes, att de var kusiner? Nej, de, ja, de var kusiner. Det. Nej, utan de var ju faktiskt halvsystrar, för de hade samma pappa. Och då var det. Nu hänger jag inte med. vad kom pappan in i bilden? Vem är pappan? Pappan var en sån här handelsresande som åkte runt i byarna i Småland. Okej, okay, det var ju lite bättre än att det skulle vara dotterns pappa. så. Ja. Nej, det var ingen incest eller så. Nej, utan den här jag, jag åkte dit och kanske sålde någonting och gjorde en insättning. Sin kropp. Han sålde sin kropp. Så han lyckades förföra både mamman och hennes dotter samma vecka eller kväll eller vad det är nu. Det, Okej, jag fick, vet inte detaljerna Mamman och dottern fick barn samtidigt. Ja, och då blir ju de då blir barnen blir halvsyskon. blir men det blir också så att hon blir ju dottern blir också syskon med mammas barn. Hon får ju ett nytt ja, den yngre av de gravida alltså som var dotter då får ju ett nytt halvsyskon så att då är både hon själv och hennes egen dotter är halvsystrar med den andra nyfödda. Ja det här var jättebra. Ja, men så blir det ju. Så att mormor har ju då en dotter som är gammal och så har hon ett barnbarn på den sidan. Mm. Och sen har hon ju sitt eget nya lilla barn. Så mormors barnbarn och mormors barn är syskon. Ja, just det. Så att det blir väldigt lustigt vad man ska säga då. Den ena säger mamma och den andra säger mormor till samma person. Och så är de två syskon. Ja, halvsystrar då. Det blir lite prov på det här va? Nej, men det var ju för att det var pinsamt att erkänna att ja, det kom en, en snygg gubbe med portfölj och skulle sälja kastruller Gåde och, och så hamnade Snyggt vi och i sovrummet. Eh, båda två på något sätt. Eller, ja. ja, det var spännande. Men ja, vi lämnar det. Det var förr. På tal om förr så tänker jag att det har blivit bättre än, än förr ja. <laughs> på att folk tar sitt ansvar när de blir föräldrar. Det hoppas man i alla fall. Ja, ja. Jag tänker långt bak i tiden. Hur långt då? På bibliska tiden. Oj, det är ju länge Ja, för det var lite skumt. Eh, Abraham då. Mm. Fader Abraham. Ur mm. Abraham. Han och hans Sara. Jag tror Abraham var kanske här så här 368 år. Okay, Sara ja. 273. Just det. Och Sara kunde inte få barn. För att hon var för gammal. Ja. ja. Hon och kom sen, in i klimateriet någon gång när hon var så där 180 kanske. eller Ja, ja och då fick ju en sån här... Eh, tjänstekvinna steppa Aha. upp och för att, Ab för att hon skulle få en fanns liksom ändå i hushållet. Ja, Abraham mm. skulle få en arvinge för det var himla viktigt. Ja, att de fick det. och så hon fick en son, ja. Ismail. Var det den att en var mycket hårigare och så var det någon som var blind som skulle Nej, nej, nej. Det var någon helt annan. Det är okay, Esau ja. och Isak okay. tänker på det. Jag, jag har så lite koll. Jag, det dyker upp sådana där som Karin och Abel. Ja, och så, men vet nu, jag. men jag... mina erfarenheter måste ju komma till uh, rätta här nu. Jag är ju lite mer okristen ja. kan man säga. Ja, okristnad. O ja. Fast det är jag som är odöpt och du, -konfirmerad, och du. är Okonfirmerad är ja. Okonfirmerad. Vi är lite hedniska bara två. <laughs> Ja, vad hände då med? Ismail hette den sonen som föddes. Av till, tjänstekvinnan. Mm. Och sen då fick Sara barn. Aha, på ålderns höst. Som var en sa att du ska ja. ha ett barn. Mm. Och så fick hon det. Mm. Och då blev det ju det då på något sätt ett riktigt barn då. Men de blev halvbröder, men, men den ena var finare då. Jag tycker du ska berätta mig min fina berättelse så här. Då skickade. Abraham ut, Ismail och Hagar i öknen, bara hej då här får ni en flaska vatten för jag tycker lite om er så ni ska överleva en liten stund men mm. sen dör ni men Gud tyckte att nej det var taskigt så att han räddade dem på något sätt och så fick han bli stamfader från någon annan släkt jag vet inte om det är de som strider där halvsyskonsläkten ja. ja ja ja Nej, det var, ju, det var ju taskigt. Ja, så det gör kanske, vi ju inte nu för tiden. Nej, det berodde ju mer Slänger på sociala ut. konventioner och så. helle i öknen. Men att bli kär i sin hushållerska eller barnflicka eller sådär, det finns det ju... Det händer har jag hört. Ja, det finns det ju bevis på i Halland, som Hallensgård som har hamnat i, eh, i USA situationer. och sådär. Nej, och blivit sen de blev inte uppslagda gifta och gravida ah. och, och, och tagit över som ja, förhagar för ja och sen finns det ju de här som um, när de kommer uh, kändisar till Sverige och uh, lämnar efter sig då som förkallades oäkta barn men de mm. är ju precis lika äkta som andra barn men, men barn med, utan att de gifter sig eller utan att de träffas men någon enstaka kväll. Bastarder. Ja, det hette de väl förr också. Det finns en väldigt berömd fotbollsspelare som alla vi gamla gubbar känner till. Nämligen Garincha. Han hade tror jag en, ett ben var julben och ett var kobent Så han var ju fantastiskt, kunde dribbla av alla. Han spelar ytter i Brasiliens landslag. Van Guld. 58 i Sverige. Och då gjorde han någon svensk kvinna med barn en son som nu bor i Hamster faktiskt. Mm. Lite Hur är det med hans ben? Är de julbryta? Jag vet inte, men hans barn tror jag har blivit duktiga idrottare. Så det har liksom... Hans barn har blivit julbryta. <laughs> vi... vi ska ju sammanfatta detta då. Vi tycker att det finns inga halva barn. Det finns inga oäkta barn. Däremot finns det relationer som kan brytas av olika mm. anledningar. Antingen att man inte växer upp tillsammans eller att man kanske inte ens vet om varandra. Och så. så det tycker vi väl att man ska Eh, tala om för barnen när de är i en ålder där de kan förstå att om de har något halvsyskon som bor längre bort att de faktiskt får chans att lära känna varandra och de eh, samma med bonusbarn att man försöker hålla upp relationerna med hela, hela gruppen ja. eh, Vi ska ju med nöje nu spela upp Gigi Hamiltons nya singel Där mm. du är Eh, innan dess så vill vi ju gärna att ni skickar in, gärna ritar upp lite släktträd här nu på, på de här olika, antingen från Bibeln eller från, från eh, min eh, del av släkten. Och så kan ni gärna tolka det lite konstnärligt så kan vi Lägga ut och då ska vi liksom hålla upp dem framför en kamera som vi inte har då. Mm, som ja. när man var liten och tittade på tv-program ja. och, och så morgon skickade in era teckningar och jag, jag ritade och ritade dem och visade aldrig mina teckningar. Eller John Blund som Lennart Svarn gjorde ju rösten till John Blund som jag var helt besatt av. Är du så gammal Martin? Ja, och då var det alltid att Lennart Svarn. Och du får en målarlåda. Och så tvåan som var du får en freestyle det Vilken jättelesbig röst. Ja, men Fick ni inte så här mardrömmar Vi då? måste kolla på Youtube om vi hittar... Är det John Blund som låter så där? Ja, med han, han, han var ju Östtysklands stora tv-hjälte, John Blund. Fast han hette då De Sandman. Och så åkte han runt och så han var en hjälte i Östtyskland. Och jag var, älskade John Blund och hade en liten docka. Och innan jag somnade så strödde jag sand på mig, låtsas, bara i luften så. För att kunna somna. Jag förstår så mycket Konstighet. mer varför det blev som det blev, Martin. Mm. Ja. Sen, sen ramlade eh, Jan Bruns mössa av på min docka. Och då satt ju håret fast i mössan. Så då var en helt flintis och såg jättehemskt ut. Martin, är du hög? Jag undrar om jag kan hitta den någonstans. Nej, har aldrig varit. Sandhög. Eh, som sagt, snart kommer låten skicka in. Mitt fina Du måste skratta åt mitt skämt. Sandhög, skännt. ja det var jag roligt är jag faktiskt. Jag är jag, jag som har smittat dig? Ja, jag vill hedra dig ja, innan man dra ett riktigt Tack. dåligt skämt. <laughs> skicka in till våran mejl bonuspappan.plusmamman och gilla oss på Facebook ja. och gå med i våran nya samtalsgrupp som heter Bonusfamiljens diskussionsgrupp Där kan man skicka in anonyma inlägg mm. om man liksom bara vill veta vad andra människor tycker och tänker Nej. som det heter, toppsekret. <laughs> Martin, det är det var han alltså som Taget som sa ta det, det i fröken Fläggmans som Toppsäkert. Gå nu och andas in påse eller någonting, nu fortsätter jag. Och så kan man skicka in andra brev mm. även som sig själv. Ja. Och man kan ha lite diskussion. Så. Ja. Och om vi läser upp dem om vi får tillåtelse till det, Då frågar vi alltid er. innan. Ja. Och då kan man även ändra lite detaljer så att det inte står rätt bostadsort eller ja. åldrar eller, eller och så skickar namn ni och så. Ju era brev direkt till mejlen eller till som meddelande kan man också skicka mm. det på Instagram till exempel. Instagram. Där finns vi också. Ja. Eh, nästa avsnitt eh, ska vi inte avslöja riktigt än. Vi har några spännande gäster på gång eh, och vi hoppas att ni fortsätter lyssna på oss. Ska vi inte avslöja nästa avsnitt? Ska vi det? Vad är det nästa avsnitt? Det har jag glömt. <laughs> jag har glömt. Det är Pamela. Ja just det. Sabliar Pamela von Sabliar. Hon är motivationstalare och coach. Fantastiskt och ska... glad och ja. spulande kvinna. Mm. Ni som var på den stora Notes for Peace-konserten i Varberg förra sommaren. For peace Notes for Peace-konserten? Notes for Peace-fredskonserten. Eh, där var hon ju konferensier och lite högtidstalare och så. Mm. Hon ska prata om... Skilsmässor, mm. men med den förlåtande sidan av skilsmässan. Ja. att man kan Healing. Healing. Och att man kan ha en lycklig skilsmässa kanske. Ja. Ja. Och det blir man ju nyfiken på. Men så är det ju. Bonusfamiljen kommer ju från en skilsmässa. Ingen mm. bonusfamilj utan skilsmässa. Nej, eller dödsfall om det ska ja. vara så illa. Men det är ju också en slags skilsmässa. Mm. Och tills vi spelar in det avsnittet så önskar vi er en trevlig vecka. Har vi en ny slutfras? Nej, den kommer nu. Okej. Okay. Glöm Nej. inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Tiden har märkt mig Tagit mig hundra år av strid Ensam jag vandrat På en så kall utarmad stig Du slog ner som en komet Väckte upp livet genom mig Nu kan jag anda du ger mig lugn, du ger mig fri. Vilken ära för mig själv Att få vara där du är Till i hjärtat med ditt ljus Jag vill vara där du är Du är den när jag faller Du har räntat mitt liv Känsla. Vi är en länk som aldrig bryts magi som solen Värmer upp det som varit i Det går inte att förklara Ingen färg som kan blandas till Tur att du fann mig Du är mitt hem, du är jag såg mig själv Jag känner dig långt innan vi sågs Och du är allt för mig Vilken ära för mig själv Att få vara där du är Fyll i hjärtat med ditt ljus Jag vill vara där du är vilken ära för mig själv Att få vara där du är Fyll i hjärtat med ditt ljus Jag vill